бо того вимагало його становище. Тому залюбки слухав чоловіка, не скутого ні обов'язком, ні становищем. Чоловіка, коли й невільного до кінця, зате свавільного. Тридцятирічним Рустем уже мав звання паші, хоч не відзначився ні в битвах, ні в чому іншому, а вмів тільки доглядати кони сідлати їх, скакати на них і жити з ними. Ібрагім, який ревниво прибирав усіх, хто наровив зайняти, бодай, найменше місце в султановому серці, зоставався безсилий лише перед двома – перед Роксоланою, чари якої перевищували його хитрощі, і перед Рустемом, може, єдиним чоловіком в імперії, який говорив усе, що думає, і просто вбивав своїми словами. Про Ібрагіма, коли той став всемогутнім великим візиром, а тоді вже й називався другим султаном, безжально винищуючи всіх супротивників, Рустем сказав, якби сам Аллах прийшов на землю, то й йому б Ібрагім звелів накинути на шию чорний шнурок. Ібрагім відплатив Імрахору, вирушивши у похід проти перського шаха. Коли зимував у Халебі, прислав Рустемові в Стамбул фірман, який давав йому санджак Діар-Бакир, на самому краю імперії, коло Кизел-Башів. Височезні гори, вічні сніги, пустельність, свавільні ріки, що метаються по рівнині, міняючи свої русла, дикі племена, які ніколи не вгамовуються. Але названо тебе пашею, їдь на врядування. Рустем попросив султана, щоб його залишили в Стамбулі коло стаєнь та Сулейман не захотів втручатися в дії свого всемогутнього улюбленця. «Ось приїде Ібрагім з походу, тоді скажу, щоб тебе повернув назад». Та, мабуть, забув, а може й сказав, але Ібрагіма незабаром убито, і нікому було виконувати султанове повеління. Так Рустем зостався в діяр Знав, що прихвостні в при дворі цілі хмари – тож продертися крізь них, щоб дістатися до султана, годі й думати. Хоч тепер Рустем вимушений був мати справу з людьми, але однаково не міг позбутися відчуття самотності, про яку забував лише тоді, коли зоставався з кіньми, коли йшов до стайні, де було чисто, як у мечеті, а тяжкий запах кінської сечі і гною моби відгороджував його від митушняви і нудігів світу. Знов, як і колись любив Рустем, тепер уже паша з пишним супроводом, їздити верхи на коні ночами, скакати по бездоріжжю під чужими зорями, не знати куди, не знати навіщо. Самотній, як чужа зоря на вечірньому небі. На все життя запам'ятав останню свою ніч Д'яр Бакирі, як скакав увечері на коні, а між деревами гнався за ним вузенький, мов ниточка, золотий серпик місяця молодика». Ковзав по небу нечутно, загадково, не відставав і не переганяв. Але от дорога зробила закрут, і місяць опинився далеко попереду. І тепер уже він утікав, а Рустем доганяв його, і не міг догнати. Тоді дорога вистрибнула з Ненацька на темну округлу вершину, всю в високих деревах, і місяць упав униз. І тепер проковзував між стовбурами мало не коріння, але тут дорога знову пішла в долину. Рустем відчував це, совуючись під вагою власного тіла на передню луку сідла. Кінні свершника вниз, нижче і нижче, земля під копитами вже не видавала повного звуку, як на вершині, а м'який, приглухлий, копита не стукали, мов би чалапкали, дерева розступалися ширше і ширше, внизу розлягалася безмежна тьмаво-голубувата рівнина, і над нею величезне так само тьмаво-голубувате небо. І десь на страшній висоті над самою Рустемовою головою висів серпек молодика. Тепер місяць висів непорушно, але хоч як Рустем гнав коня, далеке мертве світило не наближалося, було недосяжне, як доля. Рустем притримав коня, пустив його ступою, довго так їхав, як чоловік, що не має куди поспішати. І тут посеред ночі на незнайомій дорозі наздогнав його султанський гонець з Стамбула і вручив фірман від самого падишаха. Гонець з дев'ятьма охоронцями мав скакати з Стамбула вдень і вночі, роблячи лише необхідні перепочинки в караван-сараях і ханах, щоб вручити султанський фірман паші там, де і коли його знайде. І фірман мав бути прочитаний негайно, і так само негайно мало виконуватися виління падишаха. Чауші присвічували Рустемові запаленими сухими гінлячками – поки той ламав печаті на дорогоцінному посланні і голосно, дихаючи, повільно читав фірман.